Markusar Guðspjall, fyrst í kafli Upp af fagnaðar erindisins um Jésu Krist Guðusson. Svo er ritað hjá Jésæja spámanni. Ég sendi sendibúða minn á undan þér. Hann á að greiða þér veg. Rödd hrópanda í eyðumörk. Greiðið vegu drottins. Gerið beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannes skýrari fram í óbygðinni og bóðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allir í jútiðubygð og allir í búar og leta hann skýra sig án í jórdan og játuðu syndi sínar. En Jóhannes var í klæðum úr úlvalda með leðurbelti um lendarsér og átt engisbrettur og villihunang. Hann predikaði svo. Sá kemur eftir mig sem ég er máttúri og er ég ekki verður þessa að krjúpa niður og leysa skóðfengans. Ég hef skýrt ykkur með vatni en hann mun skýr ykkur með heilugum anda. Svo bar við á þeim dögum að Jésús kom frá Nasaret í Galilugu og Jóhann er skýrðan í Jórdan. Um leiðu hann stíð upp vatninu Sá hann himnan að ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu og rödd koma af himnum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef velþóknun. Þá knúði andinnan út í óbygðina og var hann í óbygðinni í fjörutíu daga og satan hann freystaðans. Hann hafðist við meðal villidýra og englar þjónuðónum. Þegar Jóhannes hefði verið tekin höndum, kom Jésús til Galílegu, pretikaði fagnaðar eirendi Guðs og sagði Tímin er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Tækið sinnaskiptum og trúið fagnaðar eirendinu. var á gangi með frum Galílegu vatni og sá Símon og Andrés, bróður Símonar, vera að kasta netum í vatnið en þeir voru fiskimenn. Jésús sagði við þá, komið, og fylgið mér og mun ég láti ykkur menn veiða. Og þegar í staði létu þeir eftir netin og fylgdónum. Jésús gekk skant þaðan og sá Jakob Sebedeusson og Jóhannis bróður og voru þeir einnig á báti að búa net. Jésús kallaði þá og þeir yfirgáfu Sebedeuss föður sinn hjá daglunamönnunum í bátnum og fylgdónum. Þeir komu til Kapernaum og kvildardæin gekk Jésús í samkunduna og kendi. Men urðu mjög snortnir af orðum því að hann kendi þeim eins og sáir valdhefur og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldin ór heinu manda. Hann æfti, hvað vilt okkur, Jésús frá Nazaret? Ert þú komin að tortíma okkur? Ég veit hver ert, hinn heila í Guðs. Jésús hastaði á og mælti, þegi þú og far út af honum. Þá tegði órheini andin mannin, rak upp hljóðum og fór út af honum. Sló fendri á alla og hver spurði annan, hvað er þetta? Hann kennir á nýjan hátt. Það er eins og hann búi yfir guðlegu mætti. Hann skipar jafnvel órheinum öndum og þeir hlýð honum. Og orðstýran spars þegar um alla gælilegu. Úr samkundunni fóruðu þeir rakleitt í hús Sýmonar og Andrésar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Sýmonar lág með sóttita og sögðu þeir Jésu þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og reist hann á fætur. Sóttitin fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá er sjúkirvoru og haldnir illum öndum og allur bærin var saman komin við dyrnar. Jésús læknaði marga þér þjáðust af ímsum sjúkdómum og rak út marga ítla anda en ítlu öndunum bannaði hann að tala því þeir vissu hver var. Og árla, löngu fyrir dögun, fór Jésús á fætur og gekk út, vekk burt á óbygðan stað og baðst þar fyrir. Þeir símon leituði hann uppi og þegar þeir fundan sögðu þeir við hann allir eru að leita þeir. Sagði við þá Við skulum fara annað í þorpin hér í grend svo að ég geti einnig predikað þar því að til þess er ég komin. Og hann fór, predikaði samkundum þeirra í allir í galilegu og rak út í landa. Maður nokkur lík þrár kom til Jésu fjall á knið og baðan Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og Jésús kendi brjóstumanninn réttu út höndina Snartan og mælti, ég vil, verð þú hreytn. Jafn skjótt hvarf af honum líkþráin og hann var hreytn. Og Jésús letan fara, lagði ríkt á við og sagði, gæt þess að segja engum neitt en far þú. Sým þig prestinum og forna fyrir hreinsum þína því sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. En maðurinn gekk burt og rætti margt um þetta og viðfræði. Mjög svo að Jésús gat ekki framar komið opinberlega í neina borg heldur hafiðist við úti á óbyggum stöðum. En menn komið til hans hvaðanæfa.